Ці слова здатні прогнати страшні породження ворожого світу. Така ж тісна капличка для Гоголя, його закордонне життя. Навколо нього теж тісне коло, освітлене місце у пітьмі громадського світу. Тут ніби у світлому промені роються перед ним яскраві образи, що літають у на крилах сміху, що оздоровлює і захищає. Це воістину творіння дня і світу, а з боків роїлись, згущувалися, і тягнулися на нього жахливі творіння пітьми і страху, і в глибині швидше вгадувалося, аніж було видимо зору, невизначене і страшне гнідилося чудовисько, страх смерті, що готове глянути, як вій на самотнього подвижника. Мертвецьким поглядом. Здоров'я Гоголя, його настрій, як погода пізньої осені. То ясно, то хмарно, то сонце тепле, то холодний дощ. А, власне, безпросвітна мжичка. Настрій здебільшого похмурий. Він впадає у мнимість, вважаючи себе вже невріковно хворим, хоча зовні справляє враження, о диво, абсолютно здорової людини. То відчуваєш себе свіжим і бадьорим, то знову пірнає обізодню песимізму, вітшу і краху, що, здається, вже поруч. Раз по раз із з чужої землі. Шли в Росію скарги на свій стан. На мозок мій, ніби насунувся ковпак, який заважає мені думати і туманить мої думки. Голова часто покрита важкою хмарою, якою мушу постійно. Старатися розвіювати Здоров'я моє погане Заняття не легше обважнює мою голову Італія, прекрасна моя, ненаглядна Італія продовжила моє життя Але викорчувати зовсім хворобу Це деспотично, вторгатися у мій склад Італія не в силах це зробити «Що, якщо я не закінчу праці моєї?» Хворість, яка, казалась, мало полегшила, тепер посилюється знову. «Але я веду свою роботу, і вона буде закінчена!» Писав за поями і в день, і вночі. Квапився будь-що завершити свій великий твір. Жахався передній лише думці, що йому раптом доведеться щезнути у пелюці, не означивши свого імені жодним прекрасним ділом буде у світі і не означати свого існування серед людей. Це було б жахливо. Роботи свою колосальну інігальну мертві душі, він встиг не закінчити. Хоча виконуючи обов'язки президента Московського цензурного комітету Голохвастов, лише почувши так званий новий твір Гоголя, кричатиме впадаючи вірно піддано патріотичний раж. Ні, я ніколи цього не дозволю. Душа буває безсмертна, мертвої душі бути не може. Автор озброїться проти безсмертя. Так от, мертві душі він встигне таки завершити. Не виходячи з кола Хомибрута у своїй тісній капличці у Європі. Але відрізаний від Європи і взагалі від цього світу. Мабуть, і від самого себе. Щасливий, що з ним взагалі траплялося так рідко, з готовим рукописом у портфелі, що його він і в день не випускати з рук, а вночі кладе під голову якнайбільшу свою дорогоцінність. Так довго, власне, і було. Повернеться він у Росію. У Москву квапно писатиме, підклавши під аркуш тугий портфель із мертвими душами, Аксакову, другу своєму і однодумцю, який стільки зробив, аби переманити його у російську літературу, відірвавши від української. Мене тепер треба берегти і хлиліяти. Я подумав, ось що, хай за мною приїдуть Михайло Семенович Штепкін і Костянтин Сергійович Аксакову, а вони привезуть із собою глиняну вазу. Звичайно, ця ваза тепер Уся у тріщинах, досить стара і ледь тримається, але у цій вазі сховані мої скарби. І вази, і скарбами...